Bueno, Esan bezala Euskoa zaharetzen doa endaian, eta gaurkan ba, maitenako arduraduna dugu txemagur ekin, kaxo? Baik, txeguna, bai. Izan ere, ostira lontan, hemen festatxiki bat antolatu duzue, ba, hemen hiri erdian, e, estreniatuko den aldagune berri bati harrera e, egiteko edo ongietorri emateko. Hori da, hemen egiten da, baina Euskal monetak antolatzen du, zelen eta aldagune berri bat irekitzen den aldi bakoitzean festatxo bat egiten dute, inguruko hei, horren berri emateko, aldi berean ere jendeak hidetzeko. Eta erakusteko zer den Euskal Moneta, zer den Euskoaren Filosofia eta zer Gatik egin horren kidez. Uh -huh. Aldagune, aipatzen dugu, aldagune motaz berreina badira, hemen iriardikoa, aldagune normal, normal bat izango da. Bai, eta... iriardikoa aldagunea arrunta da bazko gokka fer aldagunea arrunta da, eta gero gauza berezileak egiten dira, ba, endaiaren kasuan ikastolarekin egiten bezala, zen egunetik etekinaia izendatuktako egunetik iru hori ikastolara dihua, baina beste aldagunetan izendatutako elkarteari ez. E, Aldagun horretan nahi duen horok Euskoak eskuratu ditzake, diru aldatu eta endaian peixkaraka peixkaraka zaretzen doa Euskoak onartzen buten E, Establetzimenduen, e, beno, sare hori ez da? Hori da, onditzen ari da, esan nahi dut e, poriki, poriki, e, saretze hori ba indartzen ari da, jendea kontzientzia hartzen ari da, importanta dela tokiko monetarekin funtzionatzea, ze balore dituen horrek orre, ez, nunbait e, moneta hori ariketa gehien erabiltzea, e, nunbait e, tokiko konsumo abultzatzea, kontzientizatzea berziklatze horrekin ere, kontzientizatzea euskararen euskararen paisai edatze horrekin, eta, bueno, ba, onditzen ari da, eta, bueno, lekuko dugu, ba, endaiako derriko etxea izan dela, iparruzka derriko lehena ere, eta uste dut hori ere, horrek suposatzen duen ariken, gero, hari, gero gertu bat begira oso garantzitsua dela. Mm -hmm. e, maitean hauztatu ere onartzen bituzu euskoak, e, aipatu, bituzu, arrazoi agusiak zintzu dire baina, horre ere, kontotartu da herra dago, tokiko... E, ekonomia sustatzeko e, bidez zuzen badela, nolabait ere, ba e, ekonomiaren ohiko ba, ekonomiaren presioa ezta ba, bideratzeko Euskal Komunitatea trinkotzeko edo? Bai, Euskal Komunitatea trinkotzeko, ba hartzea, ba, guk ere euskoak biltzen ditugunean hoiek erabiltzeko, ba, gurekin filosofikokia ados dauden horiekin, e, tokiko bat izan behar du, eta hori guztiz garantzitsua da, hori garrekin atelak dugu guzti hauen zinaz e, zentu edo eta ipatu duzu herriko ere ez da baidan, ari dira nolapai gero, ba, herriko txea jasoko bituen euskoiek nola bideratu hori e, e, edonorke usua kaldatzen bitu edarik, badu zalantza hori nora jo, e, azken martian presio ipatzen duen, ba, presio hori ere merkatu gan, establezimenduetan E, eragiteko giltza bat ere bada eh ba zalantzak zilegia dira ez guk horretarako daude ba ez ba euskal moleta eta guk geuk euskoko kideen garenok ba pizkat ingurari irakusteko ba txipa aldatzearen kontua besterik ez dela ez askotan ba urtetan Arturiko usadio horiek irauli daitezkela, bestera batea funtzionatu eta denon onerako dela eta horretan lan egiten jarraitu behargdu E, Oztirarreti goiti, aldagune berria hemen e, ba, e, bestak dut pola dendan, eta ondotik e festatxiki bat antolatu zuen maitenan, zer? Boa, festatxiki bat, ba, piskat e, gure artean solastatu, pintxo batzuk hartu, trago batzuk, eta kantatu. Zeren eta hilabetero antolatu goi dugu maitenan kantuz, e, nat eta watzorekin, eta aldi berean ba, behariek elektoriko dira, maitenan kantuz ospatuko dugu, eta euskoaren inguruko lagun guztiekin. Miesker. Miesker